Викликало подиві те, що нерідко найрозумніші ідеї наукові, мистецькі, філософські зустрічали нерозуміння, більше того, агресивний спротив з боку влади суспільства, а їхніх авторів переслідували, а той – страчували. Хоча саме такі невизнані ідеї стосувалися кардинальних шляхів розвитку людства і згодом приводили до його подальшого прогресу як і планети загалом. Нерозуміння з боку як наших вчених, так і рядових астронавтів викликало те, що найціннішими предметами, по суті, еквівалентами людського життя і добробуту на Землі вважаються метали речовини, які самі по собі не становлять ніякої цінності і навіть не є на планеті найрідкіснішими. Їх тут називають золотом і діамантами. Невеликий шматок їх нерідко оцінюється у величезні суми того, що тут називають грошима, і які є наслідком і ціною виробництва величезних мас речей, машин чи продовольства». В історії Землі є кілька курйозних випадків, пов'язаних з нерозумінням і несприйняттям частиною землян такої значимості названих золота й діамантів. Одна з них вважаю доцільне навести. Коли жителі частини Неміони Землі, яку вони називають Європою, завоювали південну територію іншої частини цієї планети, яку називають Африкою, то європейці знайшли там у великій кількості міцну земну породу під назвою алмази з яких і виготовляють дуже цінні для переважної кількості землян діаманти. Але алмази знаходили в глибині ґрунту, і їх необхідно було добувати, будуючи для цього спеціальні підземні пристосування – шахти. Однак місцеві жителі, яких європейці називають «зулусами», категорично відмовлялися слісти в шахти, щоб добувати там алмази, вони не розуміли цінності цих звичайних для них камінців. Не допомагали умовляння, погрози застосування сили. Тоді європейці сказали, що ці камінці білі люди, раси європейців, використовують для лікування від багатьох хвороб. Це було неправдою, обманом, фальшивою інформацією. Зате зулуси зрозуміли, що камінці алмази для білих людей справді є цінними та погодились їх добувати та працювати в шахтах. Гадаю, цей випадок не потребує зайвих коментарів. Отож, з вашого дозволу наведу лише кілька прикладів явищ, які не змогли збагнути і наші вчені. Перший. Метою життя більшості землян є нагромадження якомога більшої кількості речей, часто брутальними обманними способами, і різних, найчастіше непотрібних їм предметів, вироблених ними ж, а також якомога більшої кількості папірців, які вони іменують грошима, і блискучих камінців, названих вище діамантами. Кількість нагромадження речей визначає те місце в суспільній ієрархії, на якому перебуває землянин. Тих, хто не має великої кількості речей, більшість жителів планети зневажають і піддають остракізму. Це якість не властива для жителів жодної з інших відомих планет і цивілізацій Всесвіту. І набула серед наших вчених назву антизакону перекинутої свідомості. Хоча він не пояснює сенс нагромадження, яке набуло на Неміоні землі характеру епідемії. Другий. Проведене таємне топоінфрабіологічне сканування жителів неміовної землі, нешкідливе для них, дало вражаючі результати. З тисячі землян, наділених найвищим на цій планеті інтелектом, 628 перебували на низькому щаблі їхньої суспільної ієрархії. Причому 247 на найнижчому щаблі, а 92 з них взагалі вважались ізгоями. Зрешти, 372 найінтелектуальніших землян, 234 перебували на середньому щаблі і лише 138 мали пристойний за земними мірками рівень життя чи належали до вищих владних структур. Інакше, як дивним і ненормальним таке становище не назвеш – Проведені додаткові дослідження підтвердили ці дані загалом про землян. Третє. Чи не найбільший подив викликало те, що наші вчені назвали феноменом викривленої чи спотвореної інформації? Понад дві третини інформації, яку земляни видають, спілкуючись між собою, безпосередньо чи за допомогою доволі різноманітних засобів комунікації, є неправдивою або, в крайньому випадку, спотвореною. Наприклад, там, де якесь явище, подіяча ідея заслугової негативної оцінки, дається оцінка позитивна. І навпаки, подається спотворено зміст того, що відбувається в суспільному житті і в побуті, у стосунках між статтями і представниками одних соціальних груп, навіть у стосунках між окремими індивідами,